Тридцять сім. Численні смерті Рована Даміша. Рован Даміш? Рована Даміш? Де я? Хто це? Це Шторм, Рована. Ти розмовляєш зі мною так, як робив цей Сітрою? Так. Я певний, досі тимчасово мертвий. Ти в проміжку. Ти втрутишся? Ти зупиниш те, що Годард робить з цитиделю жанців? Не можу. Це буде порушенням закону, а я на таке не здатен. А може тоді скажеш, що можу зробити я? Це теж буде порушенням. То яка суть цієї розмови? Дай мені спокій та продовжуй займатися світом. Я хочу сказати, щоб ти не втрачав надії. Я вирухував, що є шанс на те, що ти вплинеш на світ не менше, ніж сітра Терра Нова. Як ж не Люцифер, або як ти сам. Справді? Наскільки великий шанс? «39%! А що з тим 61% який залишився? Мої алгоритми показують, що в тебе є 61% вірогідності назавжди померти в найближчому майбутньому і не мати жодного впливу. Мене це не заспокоює. А має. 39% шансу змінити світ – це набагато більше, ніж можуть сподіватися інші люди. Рован вів лік на стіні своєї спальні». Це був рахунок не дніва смертей. Рован перемагав у кожному бою з Годдардом і той щоразу безцеремонно вбивав його, лютуючи через свій програш. Це вже перетворювалося на заїжджений жарт. «Ваше честь, як ви зробите це сьогодні?» – сказав Рован, перетворюючи шанобливе звернення на глузування. «Може, цього разу ви гедеєте щось кмітливіше?» Рахунок дійшов до 14 Лезо, куля, груба сила. Для Рованового вбивства Годдард використовував усі методи. Усе, окрім отрути, яку так зневажав Годдард. Він прикрутив болівіна нітирована, щоб той відчував увесь діапазон агонії. Навіть після цього Годард так лютував після кожної поразки, що не міг стриматися від негайного вбивства Рована. Тобто його страждання ніколи довго не тривали. Він морально налаштовувався терпіти біль, лічив до десятьох і завжди помирав, навіть не дорахувавши до кінця. Шторм говорив з ним перед 14 тим відродженням у автономному центрі відродження, який, вочевидь, був не настільки автономний, як здавалося. Рован знав, що це не сон. Тут була інша чіткість і інтенсивність, ніж у снах. Він нагрубиянів Шторму. Він про це жалкував, але він ніяк не міг цього змінити. Той зрозуміє. Шторм завжди розумів і співчував. Його головним висновком після короткої розмови з керівною структурою Землі стало не усвідомлення того, що він здатен змінити світ, а те, що він цього ще не зробив. Усі ці ним корумповані жінці. Це нічого не змінило. Жнець Фарадей мав рацію. Напрямок припливу неможливо змінити, плюючи в море. Неможливо знищити бур'яни на полі, коли з них уже висипалося насіння. Може, Фарадеєві пошуки, створеного визасновниками запобіжного механізму, принесуть зміну, якої не могло принести вбивство поганих жінців. Коли Рован розплющив очі після свого чотирнадцятого відродження, на нього чекала жниця Рент. А раніше на нього ніхто не чекав. Зрештою, прийшла б медсестра, перевірила показники, вдала би байдужість, тоді покликала б охоронців його забрати. Але не цього разу. «Що ти тут робиш?» – запитав він. «Сьогодні в мене день народження?» А тоді усвідомив, що це можливо. Він втрачав так багато днів між відродженнями, що навіть не уявляв, яка сьогодні дата. «Як ти продовжуєш це робити?» – хотіла знати вона. «Раз за разом повертаєшся готовим до наступного двобою. Мені аж гидко!» – підвелася вона. «Ти маєш бути розчавленим. Мене бісить, що це не так!» «Мені приємно, що тобі неприємно!» «Дай йому перемогти!» – наполягала вона. «Це все, що ти маєш зробити!» «А що тоді?» – коли він переможе, то не матиме жодної причини залишати мене живим. Рент змовкла. Ти потрібен йому живим, щоб під час проведення слухання здати тебе на милість великих згубників. Після його першого відродження Рент дотримала обіцянку. Розповіла про події на Конклаві. Про вибори Верховного Клинка і про те, як Сітра попсувала їхні плани. «І великі згубники виявлять милість. Зберуть мене швидко». «Так», – погодилася Рент. А тим часом останні дні твого життя минуть краще, якщо дозволиш Годарду перемогти. Останні дні, – подумав Ровен, – тоді підрахунок його смертей справді не відображає дійсного плину часу, якщо до слухання залишалося всього кілька днів. Його призначили на 1 квітня. Вони вже наближаються до цієї дати? А ти попросила б мене дати перемогти Тайгерові? Поставив він їй питання, і на мить Ровену здалося, що він помітив щось у жниці Ренд, Можливо, дрібку жалю? Спалах сумління? Він не думав, що вона не таке здатна, але це вартувало уважнішого дослідження. «Звісно ж ні», – відреагувала Рент, – «бо після програшу Тайгер не перерізав тобі горлянки і не виривав серце». «Ну, Годард принаймні не прострелив мені мізки». «Бо він хоче, щоб ти все пам'ятав», – мовила Рент. «Він хоче, щоб ти знав усе, що він з тобою зробив». Рова на це справді повеселило. Годард не міг зробити нічого гіршого, бо відколи Рован опинився в автономному окрузі, вся його пам'ять не завантажувалася на другорядний мозок шторму. Тож якщо Годард пошкодить Рованів мозок, останнім його спогадом після відродження стане день, коли його спіймав Брамс. Усі його муки, заподіяні Годардом, будуть стерті. А стерті муки – це те саме, що їхня відсутність. Коли він тепер дивився на Рент, то хотів знати, як вона страждає через Годдарда. Звісно ж, не так, як Рован, але то все одно муки. Біль, жага. Тайгер уже давно помер, але ж ніяк не зник. Спершу я звинувачував Годарда в тому, що трапилося з Тайгером, спокійно мовив Рован. Але то був не його вибір, а твій. Ти нас зрадив, ти зламав мені хребет. Мені на руках довелося виповзати з тієї вогняної каплиці. Відплата, сказав Рован, приглушуючи свою внутрішню злість. Я розумію відплату, але ти за ним сумуєш, так? Ти сумуєш за Тайгером. Це було не питання, а спостереження. «Не знаю, про що ти», – відреагувала Рент. «Знаєш, Рован помовчав, щоб його слова добре закарбувалися. Ти принаймні надала його родині імунітет?» «Не довелося. Батьки відмовилися від сина задовго до його 18-річчя. Коли я його знайшла, він мешкав один». «А ти, бодай, повідомила їм, що він мертвий?» «Навіщо? І чому мені має бути небайдуже?» Рован розумів, що вже загнав її в лухий кут і хотів позловтішатися, але не зробив цього. Коли в матчі, збокатора опонента притискають до підлоги, ніхто не зловтішається, а просто питає противника, чи той здається. Певно жахливо дивитися зараз на Годарда і усвідомлювати, що він уже не той, кого ти любила. Рент стала крижаною, як Кріоген. «Охорона поверне тебе назад», – виходячи сказала йому вона. «Якщо ти хоч раз спробуєш залізти мені в голову, то твій мозок прострілю саме я». Перш ніж матчі припинилися, Рован помер ще шість разів. Він жодного разу не дав Годдардові перемогти. Хоча той і був досить близький до перемоги, але між його розумом і тілом і досі існувала якась незлагода. І Рован міг цим користуватися. «Ти зазнаєш найгіршої смерті!» – мовив до нього Годдард, коли Рована відродили після останньої сутички. «Тебе зберуть у присутності великих згубників, і ти зникнеш! Від тебе навіть абзацу не залишиться в історії! Тебе з неї просто зітруть! Так, наче ти взагалі не жив!» «Можу зрозуміти, чому це може здатися жахливою думкою вам», – сказав Годдард Девірован. «Але я не відчуваю пекучої жаги зробити своє існування центром Всесвіту. Мене влаштовує зникнення». Годдард зупинився, щоб глянути на нього з перезирливою огидою, яка за мить змаліла до жалю. «Ти міг би стати одним з найвеличніших жанців», – сказав йому Годдард. «Ти міг би працювати поруч зі мною, змінюючи нашу присутність на цьому світі», – похитав він головою. Лише кілька речей сумніші за змарнований потенціал. Рован без сумніву змарнував свій потенціал на багато речей, але що зроблено, то зроблено. Він прийняв ті рішення і жив тепер відповідно до них. Шторм дав йому 39% можливості змінити світ, тож, може, його рішення не були такими вже і поганими. Тепер його повезуть до ендури, і якщо Годдердові все вдасться, то Рованове життя скінчиться. Але він знав, що Сітра теж там буде. Якщо це його остання надія, то він сподіватиметься, що зможе знову її побачити, перш ніж назавжди заплющить очі.